Ez azonban mind semmi ahhoz a káprázatos lopáshoz képest, ami a történtek után következett. A pribék, aki valamikor, mint vasúti fűtő kezdte pályafutását, amíg szorgalmas és fáradtságot nem ismerő munkával eljutott a kasszafúróságig, a sőt, később a rablóságig is felvitte. A mondom, a pribék, Feltette a koronát eddigi működésére, és ellopott egy egész pályaudvart egy vasúti útvonallal egyetemben. Na jó, hát a pályaudvart és a vasúti útvonalat nem vitte ismeret lehelyre, a síneket sem szedte fel. Na de a lopás azonban mégis megtörtént? Úgy történt, ha hinni lehet azoknak az inspekciós vasúti embereknek, meg váltókezelőknek, állomásfőnököknek, és más hasonló baktereknek, akik reggelre kell be végre, nagy nehezen kiszabadultak a ruhatári pultok alól, meg a különböző, a ruhatárba elhelyezett utazókosorakból. Ha mondom, ha a fentiek elbeszélésének hinni lehet, éjfétájban valami különös szellem csapat törbe a pályaudvarra ahol szerencsére e pillanatban semmiféle érkezés vagy indulást nem volt. A szellemcsapat tagjai, részint ököllel, részint francia kulcsal, részint kloroformal, elkábítottak minden hivatalos egyént, azután elhelyezték őket a ruhatárban, majd lezártak minden ajtót és ablakot, valami rég nem használt rozsdás simpáron betoladtak egy mozdony tizenkét tehervagonnal, és megkezdődött a rakodás. A mozdony a tehervagonok élén beállt a harmadik vágányra, és amikor már roskadásig megtelt mindenféle titokzatos holmikkal, éles füty hasított a levegőbe. A szellemcsapat egyik tagja fütyült. Egy halára rémült váltókezelő, aki valahogy magához tért és az ablakhoz ván szorgott, látta és hallotta, hogy a szellemcsapat furcsa tagjai, akik egyébként valamiféle egyenruhába lehettek, de tarka burdoszokat viseltek, mint a beduinok, valamennyien előrohannak a fügyszóra, és egy roppant termetű, széles vállú, nevető arcúpasas megszólalt. Még fücsülték Mire egy himlőhelyes arcú, mogorva tekintetű mozdonyvezető így felelt. Hibás a mozdonyunk szelepe. Kénytelen vagyok magam fücsülni helyette. Mi muszáll okvetlenül fücsülni? Na hallod, fücsülés nélkül nem lehet vodatot lopni. Hát ez barhasság. Na hát én is azt mondom. Fütyülés nélkül vonatot lopni a legnagyobb marhaság a világon. Ám azon egyébként be van fétve, perceken belül indulhatunk. Egy pillanatra várjatok még! Hangzott egy éles hang valahonnan. Ha loptam itt a laktárból egy malomkövet, azt még fel kell tenni. Úgy, megbolondultál? hangzott a válasz. Malomkövet igazán nem kellett volna lopni. A szükség van arra. Na nézd, felelte a másik. Az ember sohasem tudhatja, hogy mikor van szüksége malomkőre. Előfordulhat, hogy hirtelen kell, és nincs. Akkor meg a legnagyobb zavarba jövünk. Hát szerintem felesleges volt beszerezni. Jegyezte meg egy néger óriás. Az ember felvérgesíti valaki, az ember felkapja azt a követ, azután meg eldobja, és hát mit lehet tudni, hogy hova repül egy ilyen nehéz kő, és ki tudja, hol áll meg. Az ablaknál leselkedő váltókezelő előadása szerint most ismét éles füty hangzott el. Ne fütyüljéted is, no, mert belédrugok! Ordított rá valaki. És hogy most nem is éhütyültem. Ah, hát ki? Hát <gül> véletlenül megjavult a szelep. És ölöben is ne pofázatok már annyit, ha nem szálljatok be! Na, várni, várni! kiabálta egy alacsony vézna szellem, aki jobb készfejét az ismert napoleoni pózban kabátjába dugva hordta kidolgoztam az egész felvonulási tervet és a vállalkozás stratégiai részét. – Na ide, hallgatjászár! – mondta neki valaki. – Ha megint azzal a marhas stratégiázzal fog szakírozni -e bennünket, én úgy letaszajtalak a trónodról, hogy az orrodon csúszol végig az egész pályanodvorod. – Pö, hitvány, hitszegő! – hangzott megvető hangon a válasz. Ha én nem volnék itt a stratégiámmal, egy órán belül darabokba hevernénk valahol a töltés szélén. Te csak ne tanítsd Napoleon stratégiára! A stratégiához Napoleon ért. Ha, hogy ne! bólintott a másik. Na de a Bonaparte és nem az Aizen-mit! Mély, megvető tekintet volt a válasz. Hát, ide hallgass, mondta a kis ember. Hogy fogalmad legyen róla, hogy milyen kiváló stratégiával áll szemben, közölhetem veled minden idők legpompásabb stratégiai fogását. Végig telefonáltam az egész útfod <gül> Minden állomást. Közeltem? Nem folytathatta, mert ismét iszonyú fügy hasított bele az éjszakába. – Zárd le a szelepet, te disznó! – ordított az előbbi nagy darab, széles válló ember a mozdonyvezetőre. – Mert lepofosznak arról a mozdonyról! Ne? – Most nem a szelep volt, most megint én voltam! – vigyorgott a mozdonyvezető. A szelep közben ugyanis ismét elramlott, de és méfütyűté, mert elég volt a pofázásból. Két perce belül menetrendszerűen indulnunk kell. Hol van ez a menetrend, amelyiket előírja? Ott ilyen. Mindannyian néztek, és látták a még roppan messzeségben lévő egészen apró pislákoló lámpácskát. – Ott egy vonat közeledik, – mondta a volt mozdonyvezető baljóslatúan. – Ha nem igyekszünk, itt érnek bennünket, na és akkor mehetünk a kukucsimba zabot hegyezni. – Na de nem vonaton. – Igaz, – kiáltotta valaki. – Az a balabesi gyors. Na indulás! A titokzatos emberek felugráltak a vonatra, mire ismét egy éles füty, majd egy hasonlóan éles káromkodás hangzott fel. Azután gőzvágódott ki a mozdony kéményéből, sisteregve, forrón és fehéred. A kerekek lassan forogni kezdtek, azután ez a forgás mind gyorsabb és gyorsabb lett, és a tehervonat egy expressnek is becsületére váló sebességgel pillanatokon belül eltűnt az éjszakában. Na hát, ennyit látott a váltó állító, aki valamivel előbb tért magához, mint a többiek, és az ablakhoz ván szorogva végignézte az egész érthetetlen jelenetet. Ámbar az is lehet, hogy tévedett, mert a saját bevallása szerint az előző este igencsak sok rumot hívott. Na és hát köztudomású, hogy ilyen állapotban minden felvilágosítás legalábbis annyit veszít a súlyából, amennyi az illető alkoholista által elfogyasztott rumital súlya.